А з півдня захищав місто своїми мурами монастир Бернардинів, а зі сходу монастир Босих Кармелітів. На заході лежало болото малоприступне. На півночі був Нижній замок. В самому городі біля півтисячі місць на кам'яний дім у три вікна. Кожен той дім займало три родини. Однак найбільше мешканців було в передмісті, де налічувалося понад півтори тисячі домів. Окрім монастирів, церков, винокурень, пасік, садів з віллами. Місто найбагатше в королівстві, багатше за Варшавою й Краків, багатолюдне, дивне своєю наукою, мистецтвом, ремеслами. Чи я мав намір здобувати це місто? На мене хотіло справити враження під пелявцями панове шляхта. Тепер враження хотів справити я сам». «Обступило моє військо Львів довкола, окрило всі поля і гори. Міг би взяти цей город одним приступом, але не велів того робити. Послав полковника з шляхтичів Головацкого, який передав нам недавно острог з листом до городян, обіцяючи мир і злагоду, і радячи відчинити брами своїм братам єдинокровним». Вишневецький хоча звіявся з міста, однак залишив комендантом старого артилериста Арцішевського, який воював і в Європі, і на антиподах, а тепер повернувся додому, щоб доблесно вмерти. Тож пан Арцішевський сказав міщанам, що не поступиться козакам. І мені була дана відповідь ухильна, мовляв, ми не відтручуємо вашої дружньої руки, коли вона шпіра. Та не можемо входити в спілку з військом запорозьким, поки не буде обраний король речі поспалити. Хоч відповідь була несприятлива, душа мене горжала. Я звелів своєму конюшому Петру Дорошенку засідлати білого коня і з рушив в об'їзд ельвійських стін. І ось тут хтось стрельнув з тих стін, і куля вдарила під ноги моєму коні. Гаразд, мовив я. Коли так, то полякайте трохи льдвівських міщухів, товариші браття. Я став замилюв від двова в лісеницях, а полки козацькі злегка натиснули на місто. Одні на гончарній вулиці коло Кармелітів, другі на Алецьку браму, треті на Бернардиню. Можна було б взяти город в один приступ. Та я відкликав полки і послав під мури міські трубача, який лишив на списі «вист» з умовами почесної здачі. Я не дозволив війську нищити перед місцем. Взяв під опіку водоводи, стримував орду під приступів. Та що ж, Бернардини стали розпускати чутки ніби козаків, Стрінуло видіння у хмарок святого Яна з Дуклі, Мов ми не мали власних святих. Тоді висла на зміста найманих підпалювачів, Які в одну ніч з четверга на п'ятницю Запалили всі передмістя. Зроблено те нерозважливо і без потреби, Мовляв, щоб не дати притулку козакам, Які вривалися в незахищені доми й храми, Лили священникам на плечі горілку Підпалювали, вимагали скарбів Писатиме згодом про те міський голова Зебринович Харчувачі щитками, забувши про те, що той, хто бере до рук перо Має слугувати правді, а не марним пересидам і чорним наклепом Хотіли спалити козаків, та спалили своє добре ім'я Скільки з розпачених, нещасних людей, скільки смертей, уборства, стони, зойки, жах, чорні птиці металися над пожарищами, мов чорний попіл пекельний. Тільки дощ, засід десь не догоріло. Люди ж метались то до козаків, то до міста. Не було їм ніде притулку, рятувалися в церквах, у монастирях, так набилося повної доців Бернардинів, і ті влаштували трапезу для нещасних. Католики саме справляли піст, у православних він мав бути згодом. Тож Бернардини поставили два столи, один з коровним, другий з пісним. Хто русин, хай їсть м'ясо, хто католик, для нього трапеза з рибою та олією. Тоді стали викликати русинів по одному, ніби для якоїсь розмови. У дворі монастирському був глибокий колодіз, званий Бердиш. Монах підводив туди чоловіка й казав йому глянь у Бердиш, русине, той нахиляв голову, а Бернардин, що стояв з другого боку колодязя, рубав його по шиї. Тіло вкидали в колодість і кликали наступного. Нарешті ті, що за столом схаменулися. Хтось підглядів, що коїться біля колодязя, всі кинулись геть, перебрались через стіну, прискочили в козацький табір, сказано було про сіподії мені, і я в страшному гніві готов був спалити все місто. Та згодом опам'ятався і послав попередити всіх православних, щоб ховалися в своїх церквах, а не в католицьких. Кривоносовіж, який стояв перед високим замком, і рвався здобути його, сказав, що може тепер все зробити. Кривоніс вигнав з високого замку нікчемну залогу, яка там заставалася, встановив гармати, і тепер козаки могли б курей на міському ринку стріляти. Та я вив гарматам мовчати, або ж пострілювати тільки для пам'яті, бо у Львові одне вікно... Дорожче якого-небудь іншого українського міста. Я спорядивався Федора з листом до львівського магістрату, помагаючи окупу в 200 тисяч червінців для вдоволення Орди, яка прийшла з Калгою Султаном, Тугайбеєм і Пінагою.